Тими, хто людьми не був. Захарне збрехав їх було багато, занадто багато. Не повинні створіння наві швендяти вулицями міста, кутаючись теплий одяг. Зима не їх час, не їх місце. Але ось вони. Чекають зеленого світла світлофора на переході, кидаються сніжками на площі, гріються в кав'ярні навпроти Покровської церкви. Люди не здатні відрізнити їх від своїх співродичів. Не можуть побачити роги й хвости у того, кого тримають за руку. Михайло провів поглядом пару. Саме тому і стрибали в давнину через купальське багаття, щоб священий вогонь зірвав покрови, показав справжнє обличчя. Хто тепер оберігає цих нещасних дітей? Сліпих і глухих, як кошенята, хто вкаже їм на страшного ворога під самим боком, коли вони самі виколи собі очі. Відмовились від ритуалів, від вірувань, що зберігали саме їх існування стільки сотень років. Михайло спинився біля площі. Колесо огляду сяйло вогнями, що сліпили очі навіть при світлі дня. Занадто сірим і мертвим було небо. І все навколо. Якби сильно, не намагалися люди відігнати це відчуття безнадії. Десятках дерев'яних будиночків продавали їжу, звідки лясі музика. В одній з розкладок мавка наливала Глінтвейн з великих каструль, з яких валив пар. Варево пахло неймовірно, приваблювало, тягнуло до себе. «Не приймай нічого з рук мавки, як не хочеш згубити душу». Хлопець біля прилавка засміявся, кидаючи комплімент, явно не перший, в бік істоти по той бік. Вона весело сміхнулася і, передавши йому картонний стакан, подихала на долоні і потерла їх одна ободно. Мавки мерзли не менше, ніж люди. Колись вони були небезпечні лише в літню пору. Від ночі купала до перших морозів. І не сміли заходити в міста. Тепер... Що ж зі світом сталося? Не так просто привів шлях Михайло до столиці. Він гуляв містом весь день. Бо ще до вечора чоловік зайшов до кав'ярні за чашкою міцного чаю. Або того, що тут називали чаєм. Патлатий біс за стійкою прийняв у нього замовлення і порадив зняти верхній одяг. Михайло кинув поглядом приміщення. Він бачив малок тут і там весь день. Від них рябило в очах і свербіло в носі. Проте в тісному приміщенні кав'ярні не знайшлося жодної. Тільки вовкулака з ноутбуком в кутку. Михайло стягнув з плечей жилет і повісив на крючок біля дверей. Його думки відбивалися на обличчі. Додавали років, навіть волосся здавалося білішим. Хмурий дід, що сидів за столиком Дешевої кав'ярні Та пив відразово хімічний чай Що з якоїсь невідомої причини Продавався під назвою натурального Колись вони затягували Нещасних в безодню Путали стежки і заводили все глибше В ліси Лоскотали Знищували Просто так, бо чуже життя для них Іграшка на одну ніч Тепер їх пазурі впивалися ще глибше Старого кия було не впізнати. Його місто захопив безлад. Хаос. Без просвіту і надії. Вовклака, що сиділа у кутку, зібрала речі. Сховала ноутбук, назад у рюкзак і пішла собі. Вона пройшла зовсім близько, навіть зачепила чоловіка плечем. Але він навіть не підняв голови. Його думки були занадто далеко, в тих роках, що давно пройшли. Коли світ був простішим. До того, як щось в ньому зламалось, перетворивши прекрасний збалансований витвір мистецтва на купу друзків, що кожен тепер збирав, як хотів, тулячи шматки один до одного. Так будували ваволонську вежу. Але ніколи не стоятиме те, де не збережено первинний порядок. Михайло похитав головою і зітхнув. Він все ж таки зробив ще одну спробу допити чай, але в результаті таки залишив на столі напівпорожню чашку. Коли він потягнувся до крючка біля входу, його жилета на місці не виявилось. Багаття розгоратись не поспішало. Вгонь шипів і плювався, явно не схвалюючи місце, де його вперто намагалися розвести. Але обирати не приходилось. Не так багато місць в Києві було поза радарами Відьом та Зграї, і при цьому залишались достатньо безпечними. Вивчена на пам'ять карта подібних місцин була обов'язковим мінімумом для роду діяльності знахаря. А от базові навички виживання на дикій природі – ні. З багаттям могли виникнути проблеми. Могли, якби Кирило був сам. Берізка мовчала вже з півгодини, що було поганим знаком. Так само мовчки вона простягнула йому пляшку з розпалювачем, навіщо жінці посеред міста всередині зими пляшка з розпалювачем знахар вирішив не уточнювати. Тим більше, що деякі здогадки були беріска була кур'єром. Вона тихо, швидко і без зайвих запитань перевозила фактично що завгодно з одного кінця України в інший нескладно уявити собі ситуацію, в якій подібну посилочку необхідно було б швидко знищити. І ще простіше, фантазія малювала картинку з вовкулакою, яка все спалює вщент. Дешево і сердито. І ефективно. Крига покрила Дніпро щільним шаром ще тижні тому. Морози тримались, тож ненадійна поверхня навіть не відчувалась такою. Вони спустились від набережної. Там, де Кирило був абсолютно певен, спускатись було не можна. Але кризові ситуації вимагають відчайдушних рішень. Тонкий баланс між тим, щоб розпале багаття прямо посеред замерзлого Дніпра, помітив той, кому воно було призначено, і не побачили всі інші. Гра на удачу. З розпалювачем діло пішло веселіше. Дрова принаймні почали горіти, і з часом розгорілись достатньо. Березка похмуро дивилась кудись в бік. Кирило прослідкував за її поглядом. Берег було розписано графіті від краю до краю, але було те що знищували та відновлювали регулярно. «Кому дзвонити, коли вбиває поліція?» Вовкулака шумно видихнула, стягуючи з шарф. Жар від вогню тільки почав досягати тіла, проте дихати крізь пряжу вже було трохи складно. «Слухай», – подала голос вона, скосо кидаючи погляд на знахаря. «Я тебе, конечно, люблю», – продовжила Берізка. «Але то навіть для моєї сірої моралі темновато». Цього разу вона повернулася до нього обличчям, невдоволено хмурячи брови. Ми вкрали у діда шубу, ніби на підтвердження своїх слів вона навіть підняла чорний пухнатий жилет, що весь цей час тримала в руках. Кирило зітхнув. Це не шуба. Берізка підняла жилет вище і настільки виразно зобразила вигляд, як барана нові ворота, що знахарю довелося зробити паузу на те, щоб відсміятись перш ніж відповідати. Це чуга! «Чу-що? Чуха!» – механічно повторив Кирило, розуміючи, наскільки це було беззмістовно. Він знову повернувся до багаття, підібрав землі довгу деревину, щоб поворушити палаючі дрова. Їх мальфари раніше килипали. Ці з сотню років, навірно. В погляді барана з'явились деякі іскорки поваги до поважного віку воріт. Або, можливо, тільки до того, як добре вони збереглись». Кирило продовжив. «Чуга не дає мавкам його відчути». «Його?» Берізка перевела напружений погляд на Кирила. Знахар з усіх сил удавав, що він не відчувається цього погляду. Він був занадто важким. «Чуга істера?» розкрила пальці різко, ніби раптом виявила у власних руках отруйну гадюку. Чуга впала в сніг. Але під настільки виразним поглядом вовкулаки, Могла б і сама засоромитись і згоріти до бісової матері. «Позвать вовків?» Кирило тільки мотнув головою. «Вони йому нічого не зроблять. Ніхто йому нічого не зробить. Не посеред зими, не чугайстеру. На істоті, що сотні років, шанувалась людьми майже як божество. Не велито, якому за легендою було надано лише одно завдання на цьому світі – його очищення». Захист людства від лихих духів. Від створінь наві, що ховались в глибині лісів і на дні річок. В першу чергу – мавок. Майже ефемерних лісових духів, що їм людське життя було просто забавкою. Тих, що колись приносили біду. А тепер могли принести тобі каву з найближчої кав'ярні, продати машину, полагодити годинника і видати кредит. Тож, де тепер в цьому рівнянні добро? Кирило підвів погляд від полум'я на жінку поруч і ледь помітно всміхнувся. «То ти мені тільки що освічилась?» – Борізка фиркнула. «А ти-то, блін, не в курсі!» – буркнула вона, складаючи руки на грудях. І заразом, ще й підбираючись ближче до вогню. «В курсі!» – погодився Кирило. «Але добре іноді почути!» – Борізка перевела на нього погляд. Якусь довгу мить вона дивилася в його очі невідривно. Ніби зазирала в душу. Є щось таке в вовчих очах, що пробирає наскрізь, забирається під шкіру. А потім вовкулака виразно зобразила, що її зараз буквально знудить від таких соплів з сахарі. Кирило засміявся. То нафіга вогонь. Чугу спалити. У вовкулаки буквально загорілися очі. Бриска підхопила зі снігу чугу і занесла її над багаттям. На обличчі світилось майже дитяче нетерпіння коли вона повернулася до Кирила. Таке невиказане «Можна? Можна ж? Правда можна?» Знахар усміхнувся. Спочатку тре, але його перебили. «Не дуже відчувало щось красти у гостя!» Голос пролунав за спини. Берізка-різко -різко повернулася і загарчала, навіть не намагаючись приховати звірячу реакцію. Чугайстер коротко глянув на неї, але навряд розцінив, як варто уваги. «Вбивати тих, до кого прийшов у гості, теж», – проговорив Кирило, повертаючись. Михайло тільки всміхнувся у відповідь. «Не рівняй траву до живих істот», – повільно проговорив чоловік. «Не дозволяй їм збити себе з пантелику, хлопче. Вони вчились цьому століттями», – він говорив спокійно, вивірено, як викладач на семінарі в університеті. «Відточували майстерність. Вони знають, як гратися твоєю свідомістю, як залізти тобі у мозок? Він скоса на вовчицю і тихо хмикнув. Але рівно як псина, що ходить на двох ногах, ніколи не буде людиною. Биріска ледь помітно смикнула верхньою губою, стримуючи вишкір, і лише останньої миті перетворила його на криву усмішку. Гав, так і та трава, ніби не помічаючи, продовжив Михайло, не є живою. Це обман. Вони прикидаються найдорожчими, найближчими, тими, проти кого ти не встоїш. Він замовк на якусь мить. Повільно вдихнув і ласкаво усміхнувся Кирилові. Вона може бути скільки завгодно схожою, але то не твоя сестра. Кирило повільно втягнув носом повітря. Він знав, чим завершиться промова чугайстра ще до того, як він почав говорити. Але тривога, що зависла в повітрі, все одно при падінні майже фізичним болем. Берізка фиркнула і заговорила голосно, знаючи, що її знову спробують проігнорувати. «Та, ніж, це не вона!» – погодилась вовкулака. Правда, як це часто бувало в її виконанні, тільки наполовину. «Це її душа!» – продовжила говорити вона. «Перероджена, двічі!» Кирило ледь помітно всміхнувся. «Колись вона була людиною» його маленькою сестрою, яку він не зміг врятувати, не встиг. Не вистачило навіть всієї бази його знань, всіх знахарських вмінь. Потім вона була букаючим вогником, невинною загубленою душею, потрощам, яке він так і не спромігся спіймати. І нарешті вона стала мавкою, не живою, але й не мертвою. Михайло не зводив очей із знахаря. Ти сумніваєшся? тихо проговорив чоловік. «Це добре. Хоч трохи клепки у тебе в голові залишилося. Не все ця псина винесла». Він знову кинув погляд на Вовкулаку. Якусь мить Берізка дивилася на нього, ніби вирішувала, яку саме реакцію видати у відповідь. Спектр варіантів був широкий. Він виключав, щоправда, фізичний контакт, тому відкусити чугайструху було поза вибіркою. Вовкулака показала зуби до самих ясен. Додаючи акомпанемент з вібрації десь в глибині горла, що поступово переходила в гарчання. Беріско, тихенько позвав Кирило, знаючи, що вона все одно почує. Не переживай. Вона говорила в повний голос, навіть радше гарчала. Він застарий навіть для собачого корма. Якимось дивом вовкулака примудрилась в'їдиво всміхнутись, не прибираючи з обуча звірячу вишкіру. Мультифункціональність наше все. Вовчиця глянула на нього з коса, зустріла з ним поглядом і повільно сховала зуби, облизнулася. «Що?» «Дай чугу». Берізка сунула в руки знахаря одежину, яку все ще тримала в руках, і відступила на крок, сховала долоні в кишені, ніби не знала, куди їх тепер подіти. «Ідіть з міста», – спокійно проговорив Кирило. Його співрозмовник тільки посміхнувся і похитав головою, Ніби він мав справу з нерозумною дитиною. «Ти не можеш мене прогнати!» «Не можу», – погодився Кирило. «Я просто прошу», – продовжив він. Чоловік додав посмішку для деякого відтінку своїх слів, проте щирою її не можна було назвати. Не зловживати гостинністю. В очах Михайло промайнуло німе питання. Вовколака тихенько хмикнула. «Повертайтесь на купала, Михайло!» Рівно продовжив знахар. Чугайстер засміявся. «Коли ніхто не спатиме. Коли вони будуть в повній силі і матимуть лісовика та лісову матір, щоб вступитися за них». Він хмикнув. «Це чесно?» Чугайстер мовчав досить довго, з посмішкою розглядаючи Кирила, ніби вперше побачив. Нарешті він простягнув до Кирила руку. «У мене є час знахарю!» промовив він. У вічної істоти його було скільки завгодно. Світ не закінчиться за декілька місяців. Він вижив всі ці тисячоліття, проіснує ще трохи. Ніколи не пізно виправляти помилки. Я дам трохи і вам. Кирило кивнув, передаючи чугу в руки Михайла. Дякую. Він буквально відчував, як сильно це все не подобається берізці, поки вони проводжали чугайстра поглядами. Але вона мовчала тому що сам знахар не міг відділити, що з того, що він відчував, було його власним внутрішнім протестом, а що – невиказаною злістю його партнерки. Знайомий бадьорий голос пронісся над замерзлим Дніпром і розбився в перекладини мосту. — Кирюха! Береза! — не кажи їй, — коротко видихнув Кирило. Краймока він помітив, як вовкулака кивнула. Вона затрималась на якусь долю секунди. Вона була необхідна, щоб покласти руку на плече знахаря і злегка стиснути пальцями його куртку. Прорвемось. Ірка весело відізвалась вовкулака, повертаючись до мавки, що поспішала по слизькій поверхні криги. «А зроби так, щоб нас мінти не загребили, а?» З порога заявила Берізка. Іра невдоволена фиркнула. «Я вам тільки для того і треба?» запитала вона. Легкі чари... Щоб приховають присутність трьох осіб і вогнища на замерзлій поверхні Дніпра, мавка могла сплести, навіть не задумаючись. «Да?» – відізвалась Берізка. «А для чого ще?» Ірина мовчки підняла коробку з декількома пляшками пива. Вовкулака оцінила її поглядом і кивнула. «Достойний аргумент!»